La Cerdana, el programa de ràdio dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya. Espai del foment sardanista endroent que s'emet en directe els dijous de 11 a 12 del migdia. L'equip de col·laboradors per a aquest programa són Mari, Jordi, Jaume, Eduard i qui us parla, francès. Aquest és el programa número 180. Ara portem 5 anys. Déu-n'hi-do. en parlàvem i dèiem que potser eren 4. No, no. 5 anys fa. I el dediquem a tots els que ens estan escoltant tant per la ràdio, al dial91.6 FM com per internet a la plana web 3 www.b.fm www.rtb-fm.com Hem de recordar que aquest programa és en directe els dijous pel matí però també hem diferit el dissabte següent motiu per saludar els que només es podran escoltar el dissabte Podeu escoltar o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes Sempre ho diem, no? Estan penjats a la web la que hem dit abans www.rtb-fm.com Ara per començar el matí d'avui, escoltem la sardana que es titula La pobilla empordanesa, de Josep Serra. <fixi> en la sardana que porta propitud la punilla empordanesa i és el mestre Josep Serra. A continuació, com cada setmana podrem escoltar la sardana misteriosa. Ja sabeu, es tracta d'endevinar el nom correcte d'aquesta sardana que tot seguit us oferim. El primer que ens telefoni avui dijous el número.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 Una sardana que ens va demanar la Carme Pinheiro la setmana passada. Eh, esperem que li agradi. Es tracta de Capital del Cava, de Joan Lázaro. Sí, sembla que tenim una trucada. Disculpeu un moment. Ah. Hola. Hola. Què tal? Bon dia, molt bé. Bon dia. Bon dia. Bueno, felicitats per als cinc anys. No ens semblava que fes tant. Ens agrada molt que ens feliciteu, això no havia eh, passat, sí. no havia passat, sí, El està bé, molt bé, bé, eh? Els anys I... volen? Sí, sí, tant que volen, com les dades que volen, tu! ho podem celebrar amb un pastís, <ríe> això. que veiem ah, qui ens convida un pastís, va. Bueno, vinga, ja, ja ho... Ah, ho pensarem. Ja, ah, tu, bueno, ja, vindrem a casa teva. Ja va. ho pensarem, ja ho pensarem. Doncs molt bé. Vinga. Gràcies per dir-ho. I què més ens vols dir? Doncs que és la sardana de les monges, no? Ah, correcte. <ríe> sí, sí no, a veure, he trucat perquè m'ha fet il·lusió felicitar-vos, eh, ja que, que heu sentit i a més a més per dir-vos sí? que Gràcies. se sent molt bé ah, se sent avui, avui, avui se sent bé, menys a casa i a més a més, a casa meva, clar sí. i a més a més sense haver de tocar cap cable ni res això són els sentit, aires s'ha sentit molt bé els aires d'aquí són doncs, molt doncs restos, fantàstic de tota manera no m'heu preguntat amb qui parleu <laughs> ai, amb qui parlem? amb no el Montserrat ah, serà la mateixa d'altres vegades? <ríe> doncs serà la rellena és forcible estàs igual que fa 10 minuts? o has canviat gaire? Uh, no, siga igual, igual, vale. igual que sí, així ja sabem, ja sabem qui ets <ríe> ah, molt bé doncs <ríe> uh, vols demanar alguna? sí, t'estimo uh, mira que bé oh, amb <ríe> el ell sol no cada mort és, és diferent, diferent. És diferent. Ah, és diferent. Ja Ara, esclar, justifico. com a home és sol. Ah, està bé. Eh? Què et sembla? Això no, no es home. diu cada dia. Eh? Uh, no. <ríe> bueno, a més a més, escolta, que, que per a la no s'ha de dir que... Es... No, no s'ha no no de dir. No. No. Ah, tira-la en darrere, tira-la en darrere. Com que, <ríe> com que No, home, no, no, no, però uh. com que l'Eduard eh, provoca... Sí, no, a veure, ells camina... Sempre no, m'agrada molt aquesta sardana al dia mirem la cosa. Riera tu et dius Riera, vull dir que ja no saps què on ets ja perquè els de la Riera aquella, eh? aquella és l'hòstia ah. aquella es diu ah, Mercè no, és, tera, és eh? el mateix eh? aquella ah, ah, exacte ah. i aquí hi ha molta diferència sí. <laughs> ara molt Riera sí ens en diem les dues, mira T'agraïm que ens hagis trucat bé. que ens hagis demanat Dona. una sardana que l'hagis encertat i també t'agraïm que ens hagis felicitat perquè... Sí, home, sí, sí, penso que és molt important i perquè que continueu A més a més som els mateixos, eh? eh? A, més a més a més som els mateixos Exacte <susurra> I espera't i que, que per molts tant. anys no, no, I que per molts anys anem a gu... a... tots aguantant I que I... pugueu escoltar Ah, exacte, per això he dit tot sí, sí. no. Moltes Vinga. gràcies Adéu, siau, bon dia Adéu, adéu. Bon dia. adéu, adéu. Bon dia doncs com havíem dit abans tot seguit la sardana que ens va demanar la Carme Pinheiro que ens segurament que ens està escoltant una sardana que li agrada molt que es diu Capital del Cava per ella va i és de Joan Lázaro Acabem d'escoltar aquesta sardana tan bonica que se'n diu Capital del Cava, d'en de Joan Lázaro, que ha estat dedicada a la Carmen Pinheiro, a si torna a telefonar. ja agrada molt la seva veu. Avui parlarem del compositor Daniel Gasulla i Porta. Nasquè a Martorell, l'any 1970. Comencé els estudis de solfeig, teoria i piano als 9 anys amb la professora Teresa Garcia i Pons. Els suspengué temporalment i els va reprendre als 17 anys amb estudis d'harmonia i composició i fiscorn amb el mestre Tomàs Gili Membrador, que tots coneixem començar com a instrumentista amb la cobla juvenil Ciutat d'Igualada i va escriure la primera sardana Gent Nostra l'any 88 posteriorment ha estat seguida d amics de Sant Antoni, la Font de Laudó l'amic Amatent, l'avi Quico Colla Força Viva Martorell Ciutat Pobilla 10 anys en un matí Il·lusions d'or 30 Hores, Vila Dolesa Dolça Aïda és també autor de diverses sardanes reveses i d'una adaptació per a coble de la banda sonora de la pel·lícula El Golpe. Escoltem tot seguit una de les seves obres. Es tracta de El tot Molins, de Daniel Gasullas.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 D'Antoni Alborgs. banda titla, és una sardana molt airosa de l'Antoni Albors. Bors. Uh, ara hem de parlar, d on podem anar per aprendre a ballar com i repartir la sardana, si és que si estem interessats, i ara ens mateix ens ho explica l'Eduard. Pues sí, mira, com sempre, el que diguem, tots els interessats que que poden aprendre a fer les sardanes, com també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursos que fem al Foment Sardanista d'Andravenc durant el curs lectiu doncs és a Can Guardiola és hotel d'entitats està a Rambla Sant Andreu i s'entra pel carrer Cuba número 2 aquí ens hi trobareu cada dilluns de 7 a dos quarts de 9 del vespre i si ho preferiu també podeu venir a Can Cremat que és el centre municipal de cultura popular i està ubicat al carrer Quimedes número 30 aquí cada dimecres de 7 a dos quarts de 9 del vespre el nostre telèfon és el 93 274 14 60 o també podeu anar a la web nostra que és www.fomentsardanista.entitatsbcn.net Doncs tal com deia l'Eduard el telèfon 93 274 14 60 és el que podeu adreçar-vos si esteu interessats en tot el que ha dit i la web que també ha esmentat si hi entreu eh, ajudareu a, este, a estar més interactius, a conèixer les novetats que hi han. una de les novetats últimes és per exemple que podem entrar a Can Galta Cremat i veure totes les activitats que es fan allà incloses les nostres no costa gaire si tenim la DSL si us plau entreu a la nostra web i des d'allà podeu fer moltes coses ara podem gaudir de la sardana que es titula Tot i més de Ricard Viladesau Hem acabat d'escoltar la sardana Tot i Més, de Ricard Viladesau. Us recordem que ens podeu demanar una sardana per un proper programa. Truqueu al telèfon 93 345 6454 o bé ens, ens envieu una mail a l'adreça fomentssardanista arroba mallpersonal.com Tal com l'hi ha l'Eduard, doncs si ens truqueu al 933456454 podrem interactuar amb vosaltres, canviar opinions, ens demaneu una sardana, com ha dit, i vinga, animeu-vos, que no costa gens. 933456454 I ara, doncs com sempre, qui estigui interessat en saber on fan sardanes a prop de on viviu, eh, ara mateix l'Eduard ens ho llegeix mira, en la comarca de Barcelona hi ja hem trobat dues, dues ballades el diumenge dia 29 a les 11.30 a les Roquetes, part de la Guinoeta. És trobada de colles veteranes amb la coble Juvenil de Sabadell. També hi tenim també el mateix diumenge a les 18.30 a Gràcia, plaça del nord amb la coble Ciutat de Terrassa. Us recordem que el proper dia 5 de febrer el Foment Sardins Sandroenc fa una ballada, com sempre, a la plaça de Can Fabre, a les 12 o migdia i amb la copla contemporània. El programa són sardanes de 7 tirades i el programa és Blanca Espuma, d'en Jordi Paulí, Capital del Cava, del Joan Lázaro, eh, Desig Particular, d'Enric en Ortí, eh, Refilats d'Andorra, d'en Serratacós, també tenim un attra que és del l'Aavi Sozies, que, com ja sabeu, cada ballada mirem de que sigui un autor de Sant Andreu. Aquest autor, en Joan Cerdà la va composar a l'any 1945. També tenim poble de Caldes, d'enembarós, somni de plaça de Xavier Pinyol, eh, llei de sardanista 2011 d'en de Joan Martí i orientador galiner d'Anton Barès. Doncs, gràcies, Eduard. Sembla que tenim una altra trucada. Hola? Hola, bon dia. Amb qui parlem? Bon dia. Sóc Jaume. Home, Jaume, què tal? Bé. <tots> sí. Com estàs? Mirem, ja. aquí estem. Vas sopar Va, ahir? Vas, Va, vas sopar ahir? Home, quin, molt satisfet. Quin patiment, eh? Ah. Quin patiment? No, home, no. Això, el que, els que pateixen és els que no són del Barça. Exacte. Els del Barça ja estem acostumats, a no patim. Ja. ja. Què vol dir Ja. Convens. No, no, ja ens has convençut. Ja ens has convençut o no? Jo sí, jo que vaig veure el partit, jo sí. Jo, 90 sí, ja dic, que jo estava allò al camp i tot jo tremolava. Sobretot sí, al minut 90 ho vaig tenir clar. És que estava allò al camp i tot jo tremolava ja. No? Però bueno. No, però és veritat que s'ha de sumar els dos partits. Va. I amb els dos partits... Ah, amb els dos partits... Va passar no, el camp. Només va pot fer un de vols. I un reparties topa i l'altre no Ah, home eh? també I dit, això que no? jo amb el PP sí. que, que Igual és del PP el PP, no sabem No ho sabem, no ho sabem Molt bé, què ens vols dir a part d'això? Bé, bueno, doncs pues, autofelicitats eh? Ah, molt bé Felicitats sí. Jaume Pels pel 5 anys que portem aguantant això I tant, i tant no soltant, eh? aguantant. aguantant entre, tots, entre tots ho fem tot. Tu tens la teva feina, també. També us dir algun dato, sí. per exemple, que aquests, entre 5, aquests 5 anys desportem mm. 1.810 sardanes mm. tocades. Déu-n'hi-do, tu. 1.810. Eh? Són números. Però quantes però hores tens... són? A si calcules no. i un dia ens ho dius. Doncs pues mirem 1.800. No, multiplicat per quantes hores? Quantes hores són programes? A, a, a, a una hora bueno, són 180 ja, ja, programes. Ja, ja, ja, ja. 180 hores. Jo ja volia dir de música, home. Ja, ho bueno, ja ens ho diràs, ja ens ho diràs. No, home. Sí, sí, ja sí. ens ho diràs, ja ens ho diràs. Així sí. sí, tindrà l'oportunitat de tornar a trucar. Què vols, sí, vols demanar? Una sardana, potser? No, una sardana no. Vols jo tinc la, la gran honor de poder ser el seu programa. Ah, i, i triar les col·les que més m'agraden sí. que espero que siguin de gust de tots això, això és veritat també hem de dir que amb els últims temps hem millorat molt en aquest sentit bueno, tinc, ho tinc claríssim amb, amb, la, amb el gust parla... i amb el temps on sempre va aprenent alguna cosa i aquí hi ha responsabilitat teva això segur. Bueno, després m'ho volia dir només simplement un parell de coses digui, digui. és que tots aquells que vulguin i estimin la sardana sí. que passin pel foment que poguin la cerdana que la ballin, que l'escoltin que l'estimin sí. simplement això molt bé, moltes gràcies perquè a més a més tens tota la raó sí. a veure si aquests missatges fan que es notin que es notin, que es notin. Eh. sí, Potser. perquè amb la crisi doncs, ja hi no, ha ja una petita davallada en alguns llocs bueno, però i és nosaltres, nosaltres hem d'intentar d'aguantar i aguantar i aguantar és que per nosaltres per ballar i escoltar sardanes no hi ha crisi la podem sentir en coble, la podem sentir en disco i la podem sentir no. en ràdio, sí que no hi ha motiu de que hi hagi crisi. I, I la ballem? I la ballem? La ballem a un local o l'altra. És igual, no el problemat. cas és, és, és sentir i, i estimar Oh, no, bé, noi. T'has guanyat un aplaudiment. No, home, no. I, i a, més a més, Jaume, penso que avui se sent molt bé, aquest ràdio. Sí, el sents doncs... bé, tu, avui també, avui? No, haig de dir que no. Home, us que no. Que no. No. El el us la... sent, sí, però, però en trampes, jo us estic sentint trampes, ah. us estic sentint es en tres bon ràdios alhora eh? per poder-ho sentir un alguna ah, ja cosa, en sí. tres ràdios alhora. Ja veus que triomfan les trampes? Si sí, home, sí, per això sempre. Si però, esclar, i demà de fer trampes. <laughs> Molt bé, Jaume d'acord? Doncs, si no tens res més no, no. Moltes gràcies. I endavant aguanta tots. I d'aquí a poc ens veurem no, que t'haig de portar cartes d'acord, d'acord d'acord, que vagi bé Adéu. Adéu. endavant Adéu. Seguim amb el repertori doncs d'avui i escoltem la bonica sardana que es titula Venim tots a Molins de Rei de Miquel Pongi tots els molins de rei. És la sardana que, que hem acabat d'escoltar i és d'en de Miquel Puigilupi. Bé, amics, estem arribant a la fi d'aquest programa. I, per lo tant, comencem ja ara a acomiadar-nos fins la propera setmana, que serà en dijous i a les 11 del matí. Hem d'agrair els col·laboradors d'avui, la Mari, el Jordi, l'Eduard, en Jaume i el Francesc. Us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en ferit el dissabte a les 9 del matí. I recordar-vos també que la web nostra és www.fomentsardanista.entitatsbcn.net Entreu-hi i dieu-nos la vostra opinió. Gràcies. Ara, ja per finalitzar, escoltem a Abanyoles, el 50è de René Picamol. Adeu-siau, bona setmana.